не існувало спеціального терміну для означення «дядька з батьківського боку», і що всі слова для означення «батькового брата» трапляються тільки в ріжних галузях арійської раси. Іноді навіть цей посол – особа чужа. У всякому разі, це людина поважана за розум та красномовність. Йому додають ще одну особу, і ці два посли дістають доручення просити згоди на шлюб з дівчиною, що з нею парубок хоче побратися. Ці слати, старости, в деяких місцевостях посли, батьки, дивоснуби, дуже рідко ними бувають жінки, свахи з палицями в руках, що є емблемою їх титулу послів, з хлібом, сіллю та пляшкою горілки, в супроводі женихата його дружка чи старшого боярина, в деяких місцевостях дружба або маршалок, що має на ознаку своєї функції батога в руці, ідуть до батьків дівчини. Наблизившись до хати, стукають у вікно, і розказують про свою довгу подорож та про близьку ніч, що примушує їх просити гостинності. Тоді мати молодої, звичайно, дуже добре знаючи в цій річ, висилає дівчину з кімнати і, вдаючи, що приймає гаданих подорожніх як невідомих її людей, розпитує їх, щоб дізнатися, хто ж вони такі. У випадку, коли дівчина не має матері. Запрошують родичку або якусь іншу особу, що переймає роль матері. Діставши потрібні відомості і завваживши батькові, що гаразд дозволити ввійти потомленим подорожнім, бо ж не які-небудь жиди, а цілком людські істоти, послів пускають до хати. Жених, що зостається своїм дружком у сінях, Починає шукати свою суджену і досягає того зовсім легко. Після того, як старости ввісли до кімнати та проказали звичайні привітання, один з них витягує з своєї торби хліб і, поцілувавши його, передає голові дому. Той, поцілувавши собі хліб, кладе його на стіл. Після того, старости розпочинають довге оповідання про полювання на куницю. Як вони на ньому були в товаристві свого князя, як та куниця втекла них та заховалися у дворі цієї господи. І тому вони мусили прийти сюди, щоб відшукати куницю і забрати її з собою. Тоді їм докоряють, що вони порушили гостинність, яку їм виявлено. Запідозрюють їх, що вони розбійники, і навіть уже за наших часів питають у них паспорт І разом із тим пропонують їм іти собі звідси геть по-доброму. Старости на це відповідають, що в них є іще резерв з хоробрих козаків. Після того кличуть жениха з його товаришем, дружком, які входять до хати і тягнуть за собою дівчину – удаючи, ніби ведуть її силою. Потім свати звертаються до матері, одверто пропонуючи їй, щоб дала згоду на шлюб. Мати відповідає нерішуче, посилаючись на батька, що зі свого боку звертається до дівчини, питаючись її, чи вона хоче прийняти цю пропозицію. Увесь час, поки триває ця сцена, дівчина стоїть коло печі, наче шукаючи охорони коло цього родинного вівтаря, резиденції богів домашнього огнища. Та, відчуваючи велику тугу, колупає під кінцем нігтя. Цемність вимагає, щоб і них мав смутний вигляд. Йому годиться стояти в кутку де ставлять коцюби, віники тощо, цебто коло дверей. Він також колупає там земляну долівку палицею.